Sërëmë alikum të ndërëvarë të rëshikuës, këdë që e një duke në ndjekur, pa që e dëmëshirë, Allahu të qofë me juë. Mirë se takohëm i zbashku për të realizuar emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Son të mëne në studi është hoqja ju në ndëruar, a laudin abazi i cili do t'ju përgjigje të mendime në laud pyetjeve të tuaja, që ju i keni adresuar në postën tonë elektronike, pyetje të që sejivis kësë pëkam. Atër më leoni të dashru të rishikues në emrin tuaj t'i uroj hoqjës tonë, mirë se ardhja. Sëremu alikum hoqjë dhe mirë se ardhja. Mbesoj pajtoheni për të skuar tutje me rjedhën e emisionit, kështu po e lexoj pyetjen e parë, e patyshëm presum një përgjigje nga ju. Na shkruan Artmeri i cili ju pyet kështu, thotë, nëse un punoj në një punë dhe ajo si punë është halal, mirë, po unë i di që shefat e mi mund të më sjellin uh, pagën time, pra rrogën mujore, me para me para thotë haram si për shembull nga bastori apo muzika apo ndonjë veprimtari tjetër që nuk është lejuar sipas islamit. Ju pyet uh, saktësisht dhe kete pagje merre kalla apo jo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina muhammedu ala alihi washabbi ajmain allahunel arsu ala vdhrojm i qojm salavate dhe selame pe peigamberit te tij muhammedit sallallahu alei wasalam familjes te tij shokve te tij dhe te gjithatyre besimtarve musliman qe pasojn rrugen e tij dhe udhzohen me uzimin e tij deri ne diten e gjykimit ese njeriu Punën në ndo një firmë apo ndo një kompani që zhvillimi aktivitetit në atë kompani është diçka halal, qofë do thotë shqitje, blerje, apo do një pun do thotë prodhimtari diçka të lejuar, dhe pronari asaj firme apo kompanije është një person i cili krahaz ati prodhimja asaj firme ka edhe, edhe do thotë ë do thotë buri me tëra do thotë të të paras apo firma tëra që nuk janë do thotë lejuara sikurse që mund të jen bastorët apo qendrat bigjozit e kështu me radhë ë dhe nëse një njeri punon do thotë në në kët në këto në kët firmë do thotë në firmen ku ë puna është halal do thotë dyqan apo diçka e tillë dhe e merr rrogën në të njëjtin kohë dihet se e, kapitali i këtij pronari është i përbashkët nga gjitha firma cilat i posedon dhe bëhet një përzirje, dhe thot, e atyre e, të ardhurave që i mërë nga këto firma. Atërë themi se nëse njëri u punën në një firmë, dhe thot, halal dhe e, e mërë rogën, pavarësish pëse bëhet përzirja e malit në esens, dhe thot, nga pranari, e kjo nuk ka të keqe dhe kë në jurisprudencën islame ky lloj i pasurisë quhet al-mal muhtalat që do thot mall i përzier me halal dhe haram dhe nëse njeriu do thot e fiton do thot nga nga ky pronar do thot e fiton uh, pagën do thot me punë halal atër nuk prish pun pse vetë pronari do thotë ka ka mall të ndaluar apo mall haram dhe halal e ka të përzier, kjo do thotë nuk nuk i nuk ka të bëj apo në kët nuk ka të keqë nëse nëse ky puntor do thotë e, e merr rrogën dhe dhe për kët faktikisht do thotë mund të mbështete me një hadith apo me një ngjarje nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilën e dim se i dërguari Allahu kur shkonte i vizitonte edhe te krishterët posaçisht e yahudit do thotë se ishin banorët e Medinas e shohim se kur i vizitonte ata hante ushqim tek ata dhe e dim se yahudit në at kohë e pasuria e tyre e tëra nuk ishte halal, do thotë kishte prej tyre që punonin edhe me kamat dhe me gjërat e ndaluara, megjithatë i dërguar i Allahut, lavdërim i dhe paqja qofshit mbi të, hante ushqim do thotë në në shtëpitë e tyre, duke e pas parasysh do thotë këtë parim në jurisprudencën islame. Zoti e di më së miri. Allahu ju shpërbleft, hoxh, ndërkohë Ramadan një treshikuese tjetër, thot tani un jam atoranta dhe mendoj thotë të studioj arti të dhe me ndoj të studjoj artitekturan. Kam dhe gjuar nga tisa njerës që kjo nuk është e pëlqyre për vajza si profesion, pasi është diçka që vë përstatët me shkujve. Thotë, qëfarë mund të më thoni, a është përgjasimi me shkujve që unë të marrë një drejtim të tijel të studjoj, apo është të lijuar? në kundërshton unë mendoj e bash profesioni do thotë arkitekturës ka të bëj më shumë do thotë me me natyrën e femrës sesa me meshkujt për arsye se e, arkitektura është do thotë lëmi që merret do thotë me projektimin e, e, e, e ndërtesave apo do thotë objekteve të ndryshme dhe këtu kryesisht do thotë esenciale është shija dhe dhe pririt e një person, personi i cili do thotë ka ide do thotë në në në ç'i që të projektojë do thotë objekte sa më të bukura dhe të duken sa më mirë. Dhe kjo në të kundërt do thotë është më primare që femrat i kanë do thotë këto predispozita se sa meshkujt. Prandaj ë themi se nuk mendoi do thotë si ka të keq. Po edhe nëse themi se është do thotë punë apo themi do thotë profesion që më shumë do thotë është i natyrës se, se meshkujve themi nuk ka të keq nëse femra do thotë e merr kët profesion edhe ë do thot e, punon në qytet Lemi nga vjeshtrimi i sam do thot nuk ka kur farpëngese zot e dimë mësimir mir hoxha allah ju shpëlbel dhe ndërkoh një televizionese tjetër mir jeta pyet kështu thot pyetja ime për hoxhen e nderuar është kjo ai kam gjëna thot un si vajz pra të shkoj në Varrezat të vizitoj për shembull uh, gjyshin tim pasi kam dëgjuar që nuk është preferuar vizita te Varrezat për gjinim famnor ajo çfarë ka dëgjuar dgjuar kjo shikuese është fakti për arsyesë ekziston një një numër i madh i dietarëve në thotë fukahave të cilët uh, theksojnë se vizita e varrezës për për femra është do thot një praktikë uh, jo e, do thot e ndaluar dhe ata uh, saktsojn apo uh, th thon se uh, vizita varrezave është një veçantë e burrrave. Dhe ky është mendimi i një numri të të, të dietarëve. Mirpo mendimi i sakt është ai mendimi i cili cilën e përzgjedin shumë dietar të tjerë e posaçish dietar të Hanefi, të cilët theksojnë se vizita varrezave Varreza është do thot një veprim do thot në të cilën përfshihen edhe burrat edhe edhe femrat. Kështu që edhe për femra është e lejuar të bëjnë vizitat në në Varreza dhe për këtë ka një numër do thot të mbështetjeve dhe të argumenteve për faktin se ne vetë dimë do thon në fillim kur pa kur shpallje Islamin do thot në fillim të të të pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atëri ishte ndaluar vizita e Varrezave edhe për meshkuj edhe për femra edhe më vonë do thotë para vdekjes e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai ka parosit me një hadith ku thotë se unë u patan ndaluar vizitën e varrezave dhe tani vizitoni ato do thotë vizitoni varrezat se ju përkujton ju përkujton do thotë ahireti apo ju, ju vizita varrezave do thotë ju përkujton do thotë vdekjen Pra nga ky hadith hadithi është i përgjithshëm dhe në të përfshihen edhe edhe burrat edhe edhe femrat dhe msh edhe burrat edhe edhe vajzat femrat në përgjithësi. Prandaj themi se e, nga ky hadith ne në kuptojmë se vizita është e përgjithshme dhe u lejohet edhe femrave të, të vizitojnë varrezat. Mirpo nëse nëse për arsye neve duhet ta dimë se qëllimi i vizitës në varreza synohet do thot me kët me kët vizitë dy objektiva. E para është do thot që ne ta kujtojm ahiretin do thot, të thotë ta kujtojm vdekjen dhe domthonë njeriu në një formë apo tjetër të largohet nga preokupimet e kësaj bote dhe e bën apo e bën një vizitë në Varreza dhe kujton takimin me Allahun e Madhëreshëm dhe, dhe, dhe me kët do thot ai i kthehet mëshirës së së Allahut të plotfuqishëm dhe kjo e shtyn atë do thot që të jetë më i devotshëm dhe më i përkushtuar ndaj Zotit të plotfuqishëm. Ky është objektivi i parë dhe objektivi i dytë është që njeriu të vizitojë Varrezat me qëllim të lutjes për ata të vdekur, ata të dashur që kanë kanë shkuar ka gobot sikurse prindrit vllëzret gjyshi apo gjyshja e kështu me radh dhe të bëj doa. Dhe në këtë ka kritere dhe kondita. E domosdoshme është që neve duhet ta kemi parasysh se qëllimi i kësaj vizite nuk është që ne të kërkojmë apo të bëjmë doa për veten tonë, mirë po të bëjmë doa do thotë për këtë të vdekur që janë do thotë në në këtë varrezë. Nëse femra do thotë ju përballat këtyre rregullave. Pastaj do thotë nuk nuk i tej kalon kufitin në kuptimin do thotë të vajtoj apo do thotë të, të bëj veprime që ndoshta e, femrat janë më të prirura, do thotë sikurse vajtimi i tepërt apo ndonjë veprim që e hidhron Allahun në madhërim, atë më drejt është të mos të mos vizitoj femrat do thotë varrezat. Në anën tjetër nëse vizita është në në përputhje me kriteret islame do thotë e e bon do thotë me qëllim do thotë lutjes për ata vdekur dhe nuk i tejkalon kufijt, nuk vajton, nuk qan, do thot nuk nuk i nuk tejkalon do thot asnjë kufi, atëre nuk ka gjithë kësaj që edhe vajza ti edhe themra do thot të bëj vizitën e Varrezat. Zoti i ti mësmiri. Po Allahu shpërblet por në shtatë nuko është edhe për mbyllja mision, e misionit, për mbyllja kësaj përgjigje, pasi është edhe në një, një në pyetje tjetër ku thot a duhet të proceduar ndonjë kusht për shkuar të shkuar tek Varrezat? ë nuk ka ndonjë kusht do thotë të të, të domosdoshëm që duhet të plotësoj besimtarja apo besimtarja gjatë vizitës varrezave ë por janë disa veprime ndoshta që mund mund t'i quajmë si kurse e, e, Vajzen, të preferuara sikurse është çështja e posaçisht për vajzën do thotë ti më e mbuluar do thotë në ti e këtë veshjen islame, pra mos mos i bëj vizitën duke qenë do thotë në në me veshje do thotë si i themi ne të laqurësuara apo do thotë të gjysëm të zhveshura e kështu me radh, pastaj ndoshta preferohet edhe të ketë do thotë abdes dhe gjatë hyrjes në vareza dhe të të të i përmbahat lutjes që pegamberi sallallahu alai usam e ka praktikuar zakonisht gjatë vizites e varezave dhe kjo lutje për mos me marrë ko gjendet dhe të të në librin buroja muslimanit dhe aty mund të gjenë dhe të shikuesit dhe kur të shkoj aty do të të bej lutje të përgjëshme dhe të të për këtë vdekur që e viziton e kështu me radhë Artë miri ju pyve të kështu e që thota mund të në tregoni se Cila fjalë hyn në hadithin që e ka përmendë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem se Allahu ju shtyhen në xhenem Juve për 70 vjetë vetëm për një fjalë. Thotë a hyn këtu betimet edhe a duhet pendohem nëse ndoshta kemi thënë ndonjë fjalë që nuk e diim se do hym të hym tek ajo fjalë apo jo. Për po fjala është për një hadith të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në të cilin i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të thotë inna rajula bi keli, la yaqulu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi uh, biha 70 uh, kharifan fi an-nar. Uh, Përkthimi i hadithit se vërtet njeriu apo robi i Allahut e thot një fjalë dhe nuk e konsideron nuk i jap kurfar peshë asaj fiale, ajo fjalë bëhet shkak që Allahu i Madhërisht i ta fundos në zjarr të xehnemit 70 vite. Kjo është do thot hadithi dhe ky hadith ka ardhur në disa transmetime dhe në disa forma, ë pra këtyre është edhe edhe jo në disa do thotë se e shaqojnë se për çfarë fjalë është për qëllim do thotë e, e, në këtë hadith e projektuara është një hadith ku thotë pejgamberi sallallahu alajhem vërtet robi i Allahut e thot një fjalë nga fjalët që e hidhrojnë Allahun e, dhe ajo fjalë bëhet sebeb që ai të fundoset do thot në zjarr të xehnemit. Pastaj është një hadith tjetër që e sqaron gjithashtu se për çfarë është qëllimi ku that pygamberi sallallahu alajhi waslem vërtet robi i Allahut e thot një fjalë me cilën nuk, nuk nuk vërtetohet se është e saktë apo nuk është e saktë dhe ajo fjalë bëhet سبب do that që ai të fundoset në zjarr të xehnemit. Pra ato hadithe na japin të kuptojmë se janë për çëllim ato fjalë që janë do thot pa dreta. Ato fjalçe e hidhrojn Allahun e Madhreshum, sikur se janë sharrjet, ofendimet, fjalë do thotë të, të padrejta nga njerëzve, do thotë shpiftjet e kështu me radhë, të gjitha këto hyn do thotë në këtë domethënie, pra që njeriu i thotë do thotë në ato momente kur i thotë, nuk mendon se është duke bën donjë vepër apo diçka të madhe, e konsideron diçka shumë të thjeshtë, a nuk e din do thotë që ai fjalë bëhet shkak që ai do thotë të fundoset në zjarr të xhehenamit, pra nuk e ka parasysh ë do thot dëmin atyre fjalve dhe të keqen që e sillin ato fjalë dhe prandaj edhe edhe bëhen sebab do thot ata fjalë që ai të fundoset në zjarr të xhehenamit. Pra kjo është përsellim. Gjithashtu hyn edhe edhe mund të themi që hyn edhe betimi në Zotin e Madhreshëm nëse kjo ndodë do thot pa të drejtë pa të drejt, dhe thotë, pra arësuje se e, në fjal, dhe thotë, që e, në hadith ka arë, dhe thotë, fjal që e hidran Allahun, e pa të gjëshim nëse njeri ju betohet në Allahun e madhre shumë, pa të drejt, atara këfyall e thot nuk ka dyshim se e hidron Allahun e madhreshëm dhe bëhet sebab që ai do thot të, të e, zvarritet apo të fundoset në zjarrt e xhehenemit zoti i dimës miri po allahu ju shpërblet hoc ndërkohë një televizikues tjetër thot dua ta bëj këtë pyetje në lidhje me më mpsyeshin thot konkretisht për djalin tim i cili është 3 vjeç dhe që disa da. ditë thot ka pengesa në të folur pra bëlbazon nga pak çka duhet të bëj nëse ka marr mpsyesh apo jo ja, thot dhe si duhet shëruar në pa, se pa, të shëruar nëse qoftë ka diçka të tjetër. Po. Por gjithashtu duhet ta kemi parasysh se Islami e pranon mësishin. Do thotë është e vërtetuar në hadithe të sakta se ekziston mësushi, do thotë që njeriu ë ë ka mundsi me syt e tij, do thot kur sheh diçka ma xhepsë, diçka shumë e bukur, qe te shkaktoi do thot msysh edhe edhe ta dëmtoj atë. Kjo eshte vërtetuar me hadithe te peigamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj edhe i dërguar i Allahut lavdrim dhe falësh që qofshin mbi ten apo rosit qe, nese gjendem ne nje situat na ma xheps nje shikim apo e shohim diçka shumë e bukur qe te themi ma sha Allah la hawla wala quwata illa billah, do thot edhe me kët fjalë do thot ndërpritet aj ndikimi i msyshit dhe do me thot, një aktore fjalë është që ne kur të shohim diçka të bukur dhe shumë na pëlqen, atëherë të themi ë çka ka dashur Allahu apo sa e bukur do thotë është krijuar apo ë Kjo gjë do thot është e bukur ashtu si ka dashur Allahu dhe nuk ka fuqi dhe nuk ka do thot asnjë asnjë ndryshim përveçse me, me lejen e Allahut të Madhreshëm. Dhe kjo fjalë do thot është ajo fjala që e, e ndalon do thot ndikimin e msyshish. Prandaj neve në përpjekje për arsyë se njeriu ka mundsi edhe pa qëllim do thot të shkaktojë msysh të ktë tjerët. Prandaj është e mirë që njeriu vazhdimisht ta thot këtë fjalë nëse nëse sheh diçka që m'agjepset dhe i duket shumë e bukur. Që çdo më në në në fond përgjithshëm do thotë rreth msyshit. Mirë po në në rastin konkret nuk mendoj apo nuk do të ishte e drejtë as njeriu ju në çdo veprim që dyshon apo ë ndonë do të thotë diçka e papritur apo ndonjë smundje apo diçka do të thotë që më një herë të shikoj mendja se kjo është shkak i msyshit edhe të të të, të ndërtoi në veten e tij do të thotë bot kuptime dhe dhe dha qëndrime se filani do të thotë i ka ram msysh apo kjo ka ndodhur do të thotë për shkak msyshit e kështu me radh për arsye se këto do thot, të thotë janë rrugë apo dyer që njeriu i shkaktojnë shumë vezvese edhe mos mendi veten të mirë njeriu duhet të menjëherë vendosur në Allahun e Madhërit dhe mos ti hap rrugën e vezveseve të shumta që janë shumë të të favorshme nëse mund të themi ashtu do thot në në situata të këtilla. Në rastin konkret do thot ky fëmijë 3 vjeçar, nëse ka probleme në të shprehurit, unë mendoj se nga aspekti do thot e, e, real nëse nëse shohim do thot fëmiu 3 vjeçar është shumë normale të ballvaçohet me vështërsi gjatë folurit. Pra arsyet është mos shumë e rë Madje është e kundërta, nëse fëmia 3 vjeçar ka mundësi të flet rrjedhshëm, atëherë kjo është për t'u çuditur edhe edhe me thonë do thot se nuk është normale. Ëh në të kundërtan do thot fëmia 3 vjeçare, vjeçar do thot nëse ka ballavaçohet, nuk ka mundësi shqiptoj, të shqiptojë do thot fjalë apo ka probleme në të shqiptuarit, atëherë kjo është normale edhe inshallah me kalimin e kohës do thot mund të tejkalohet. Megjithatë, do thot për me largu do thot ndonjë dyshim Ateruni ksha preferu do thot këti prindi që vazhdimisht do thot ti ti lexoj do thot nga nga uh, surrat e Kur'anit do thot këti ë uh, ë uh, këti fëmijë do thot uh, duke fillu do thot nga ato ajetet ë uh, do thot surrat e uh, Ikhlas, sura Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, sura Qul a'udhu bi Rabbin Nas, alhamdulillahi tasmidovën e kështu me radh dhe me i fry edhe vet prindi nuk ka të keqe edhe lut Allah në madhërsim që te i kaloj do thot kjo Kjo problem. Zot e mirë. Aloyush problem. Hoja Alaudin, kem edhe një pyetje të cilës konsideroj që duhet të përgjigjemi në pjesën e parë të këtij takimi dhe më pas ndahemi sa përkat pjesës së dytë të këtij takimi. Është kjo pyetja nga Artmiri, sërish na ka shkruar dhe ju pyet kështu. Thot hojë i nderuar, mund të më tregoni se ku është dallimi mes farzit dhe vajbit në mënyrë të përgjithshme. Donse tingëllon pyetje e shkurtër, patyshim po... që po është vërtet pa. është një pyetje që ka të bëjë me lëmin e një shkencë veçantë do thot me usul fiqhun do thot që studion çështjet apo e, dispozitat obliguese do thot te në, në jurisprudencën islame se çfarë është vaxhib, çfarë është sunnet, çfarë është do thot haram, çfarë është mekruh e kështu me radhë dhe në në pyetjen konkrete se dallimi në mes të farzit edhe vaxhbit ekziston, edhe kët dallim e kanë bë postashirë do thotë dietarët e me dhëbit Hanefi, edhe ata janë zgjeruar në trajtimin e kësaj dhe në shtjellimin e kësaj. Mirpo në formë do thotë shumë të shkurtë nëse nëse dëshirojmë do thotë ja përcjellim një shikuesi të rëndomse, cili është dallimi, atëherë themi është në dallimin në në vërtetimin e, e, e asaj dispozite. Me një fjalë, një dispozit e cila është e vërtetuar me Kur'an drejt për drejt, qartë do thotë, dhe është do thotë e e, e e saktsuar e theksuar disa her në ajete kuranore, atër ajve prim konziderohet do të të të një obligim shumë ma i madhë dhe eh, në, në terminologjin e fikut do të të quhet farz. Dhe sikur se falja e pas kovet namazit, për shemull është farz do të të të një obligim shumë, shumë thelbësor, e për shkakun se kemi ajete të të shumë të shumta shum që e vërtetojnë domosdoshmërinë e faljes së këtyre namazeve apo dhënja e zakatit është farz do thot një obligim thelbësor e përkë për të cilën kemi argumente të drejta nga Kurani i famullart edhe nga praktita, praktika praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi me dhjetra me dhjetra hadithe pra farz është ai obligim që është do të thotë shumë vendimtar, shumë thelbësor dhe i vërtetuar me argumente shumë të qarta, të sakta dhe të drejtë për drejta. Kurse vajhibi gjithashtu është obligim, është diçka do të thotë obligative nga në në jurispondencën same, mirëpo vërtetimi i atij obligimi, do thotë burimi apo e dhëna fakti, fakti i cili ka ardhur për ta vërtetuar atë obligim, nuk është në të njëjtin grad apo në të njëjtin shkallë në cilën është farzi. Do thotë obligimi për të mund të jetë argumenti nga jo nga Kurani, po të jetë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo vërtetimi i tij mos jet do thot i i i saktsuar apo i theksuar në hadith, në ajete të qarta apo në hadithe të drejtpërdrehta pastaj edhe format e, e transmetimit të haditheve nuk janë të një të njëjë rangu. Gjithashtu kemi hadithe do thotë mutawatir që për vërtësinë e tyre jemi të bindur do thotë plotësisht. Pastaj kemi hadithe e, që në gjuhën arabe quhen ahad që vërtetimi i tyre ka zinxhiri i transmetuesve është më i pak se sa zinxhiri i transmetuesve të Të hadithit të water, e hadithit mutawatir e kthu me radh, pra me një fjalë vajhip konsiderohet ai veprim obligativ me cilën obligohet muslimani, mirë po shkalla e vërtetimit të atij obligimi nuk ka as do thot në në në të njëjtin shkallë me me atë që vërtetohet farzi. E, mund të sjellim si shembull dhënjen e, e sadaka tul fitret. Do thot sadaka tul fitri është ai vajhipi që ne vit, jemi të obliguar me dhënë, do dhe thot para perfundimit të Të, e Ramazanit, do thot parafaljes e namazit të Bayramit është obligim secili njerëz do thot, me e dhën atë. Mirpo nuk është në të njëjtin shkallë vërtetimi i kësaj në të njëjtin shkallë me vërtetimin e zakatit. Pra ardhës se për zakatin kemi ajet të drejtë për drejtë apo ajete të drejtë për drejta, kurse për sadakatul fitrin kemi do thot hadithe të drejtë për drejta nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra ky është ai dallimi edhe pse shumë prej ulemave apo themi do thotë të gjith dhe, ulema të tjerë përveç hanefive nuk kanë bërë këtë dallim në mes të farzit edhe vajxubit. Madje tek ata do thotë edhe farzi edhe vajxibi si terminologji janë sinonime. Do thotë përdoren do thotë duke në kuptuar njëri tjetrin, por ky dallim është bërë tek dietarët hanefi. Zoti i di më së miri. Ater hoc Allah ju shpërbleft siç e də para lajmërova gjatë pyetjes kur ju parashtrova me kaq se përmbyllim pjesën e parë të këtij emisioni e rikthehemi pas të shkputës që do të bëjmë, sigurisht për t'ju përgjizhjur edhe për e t'ja në vijim. Allah ju shpër bleftë edhe njerë. Të ndëruar të lëshikusi që edhe kuptuat të ne e pondami për pak qaste, ju dhe me te i vazhdo në shqoqërimin me emisionin tonë, rikëthejemi pas një shputë të shkurtër. Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Ooooooh Ooooooh Edhe njerë të ndëruar të rishykuës Pasha dhe mshira, Allah të qof me ju, këdo qeni duke në ndjekurë, rikëthejme, këtu për të vazhduar pjesën e dyte emisionit duke kërkuar për gjigje. Hoq, pyet ja radhës na vjen nga një televizion se etyra i pyet ç'është sot a ka dallim në mes djalit dhe vajzës në islam pasi tek në shqiptaret i vijnë thëkst të veçantë djalit pasi ai siç thotë populli t'ruan hisën e gjërat e tjera e privilegjet e shumta që i bëhen gjinisë maskullore a është kjo thot sipasoj e ignorancës apo islami dëm kështu Në përjashtimi do thot nga vështrimi islam e, nuk ka dallime të këtij lloji do thot ndërmjet mashkullit dhe femrës. Madje edhe Allahu i Madhëshëm në Kur'anin famlarë kjo tradit apo kjo domthon praktik ka qenë e njohur edhe tek arabët para para shpalljes islamit, edhe Allahu i Madhëshëm në Kur'anin famlarë i kritikon apo i çorton do thot këta këta njerëz që kanë pas do thot kët praktik, ku Allahu i Madhëshëm në Kur'an famlarë thot Wa idha bushshira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim çn përkthem do thot kur ndonjëri prej atyre do thot prej atyre njerëzve u pergëzohej se ka ka fëmijë vajz atëra i mrzitej dhe e ultë e kruste do thot kokën dhe hidhrohej mrzitej pra kështu e qorton Allahu i madhërisëm këta njerëz që e, nuk e presin do thot mir lajmin e, apo pergëzimin e e pasjes do thot fëmijë vajz e edhe në në një ajet tjetër Allahu i Madhërishtëm tregon se atij që dëshirojnë i jap vajzë, atij që dëshirojnë i jap mashkull, atij që dëshirojnë e lën do thotë shterp do thotë pa fëmijë e kështu me radh, këto janë do thotë përcaktimet nga ana e Allahut të Madhërishtëm që besimtarit muslimani do thot pikris duhet me qen i kënaqur dhe mos me bër do thot mos me bë do thot dallime në në kontekstin se nuk dua vajz apo nuk dua djal, djal njeriu duhet me qen i i, i kënaqur me atë që i caktohet dhe me atë bekati që që i jep Allahu i madhërishem vallahi kemi shembuj sa e sa njerz te cilet kanë pas fëmijë dhem edhe nuk u kanë pa do thot hajrin atyre fëmijve ë diam, ne të kujtojmë se kemi rase që e, kemi, do thonë, ndoshta edhe në familje njerëz që kanë pas vetëm vajza dhe hajrin i cilin e kanë pas ata prindër nga këto vajza është shumë më imase të tjërit që kanë pas djem. Prandaj këto është në pyetje janë shihet, nuk është në pyetje ajo që është do thotë më më e drejtë dhe më e favorshme për njeriu dhe prandaj edhe Islami nuk e bën ndonjë dallim ndonjë dallim të këtill. Është e vërtetë që Islami do thotë kur flet për për muskulën e dhëfëmrën i shikon ata në fillim do thotë apo në parim do thotë si të njëjtë edhe në në në obliguesmërinë obligu e dispozitave e kështu me radh mirëpo ndonjën tjetër i sa më e bën edhe edhe një një çasje se e, do thotë e kap parasysh edhe fizionomin edhe karakterin e femrës në disa aspekte po nanën tjetër e ka parasysh edhe fizionominë edhe karakterin e femrës në të shmërin e saj në disa aspekte tjera. Pra ndaj, kjo uh, dalim do të të të është real edhe është i vërtetuar edhe në, në, në disa, disa aspekte ka dalime, mirë po uh, në përgjësisht do të të që edhe edhe mashkulli edhe femra janë do, thot, e, kriyesat, thejmi, do thot, të thotë krijesa, thëmi do thotë Allahu i të madhërisëm, edhe në të gjitha në të në të dy këto do thotë krijesa ka do thotë të mirë dhe ka të keq. Zoti e di më së miri. Një pyetje vjen nga një teleshikuese e cila quhet Leila e cila pyet kështu, thotë Hoxhin nderuar, këto ditë të na për internet, pra çarkullon një video e, në të cilën shihet duke zbritur një male në Mekë. Për mua thotë më duket të e montuar, por për disa të tjerë të duket ndoshta edhe reale. Kështu që po ju pyes ju, a duhet të besojmë atë që shihet në këtë video apo jo? Në përgjithësi muam kujtohet se kemi fol disa herë ndoshta këtë video pas për këtë gjë, po, po për video, po. E, edhe dishim. kemi thënë edhe atëherë se ajo çka na promovo do thot në për në për, për posaçish në internet, në për e, do thot e, adresat e ndryshme ku njerëzit ndoshta edhe edhe shumë të thjesht qi nuk i kanë parasysh ato abcen e e montimit të fotografive dhe të videove kanë mundësi të thotë bëjnë ndërhyrje dhe dhe të ndryshojnë do thotë gjërat të cilat dukën edhe nëse ne i shikojmë ato mund të na duken si reale, atëherë themi se çdo lajm i cili mund të na vi të kësaj natyre se ka zbrit ndonjë melek apo është çka toka apo është çka qielli apo janë dukë do thotë sy në gjell apo jashtëzakonshme. Gjithë ato e detyrimisht apo duhet mirë ndoshta me shumë rezerva dhe nuk duhet të besojmë për faktin se besimi islam do thot është i ndërtuar në argumente të qarta dhe në argumente të të drejtpërdrejta nga nga shpalla e Allahut të Madhërisëm dhe neve muslimanët nuk e kem të, të të lejuar që të besojmë çdo çdo lajm i cili na vjen pa pa e vërtetuar, do thot at lajm do thot se është sakt apo jo. Madje edhe nga nga mësimet islame jemi të urdhëruar që nëse na na na vjen një lajm nga një person Para se ta besojm atë, duhet të vërtetohemi se është e saktë apo jo. Kështu që un themi do të thotë këto lajme duhet sa më shumë të jemi larg këtyre, mos i shikojm, por e në as më pak do thotë që ti besojm Zot i di më së miri. Po xhallahi ju shpërblet, një të rishikuese tjetër ju pyet kështu that në fakt desha të marr mendimin e hojës së nderuar për këtë pyetje, e cila është kjo. Çfarë mund të më thoni për iluministët? Dua të di më shumë se çfarë thot feja islame për ta dhe shpesh fliksom kur dëgjoj gjëra për ta, apo kur shoh video në realitetet të shumë njerëzve që janë polarizuar e që janë të përfshirë në këtë çështje. Thotë edhe kanë frikë punëherë edhe nga kurështa ai shikoi ata. Kështu që çfarë do të na thoni në lidhje me këtë pyetje? pyetja do thot ka të bëj me me disa shoqëri do thot mund ti quajmë sekrete konspirative të cilat janë të vërtetuara jo vetëm nga muslimanët, po edhe nga jo muslimanët që veprojnë në në në histori, jo vetëm në kont bashkore, që qëllimi i tyre apo synimi i tyre ka qenë do thot që të realizojnë disa disa disa ë ë do thot objektiva që ata ja kanë vërë vetes që të përfitojnë edhe materialisht e gjithuai me radh në të gjitha në të gjitha aspektet që kanë mund, mundësi. Pra këta janë do thotë shoçri sekrete, do thotë konspirative që ndërhyjnë edhe në për në për uh, shtete, ndërhyjnë edhe tek kryetarët e shteteve, ndërhyjnë në ekonominë botërore, ndërhyjnë do thotë në politikat e ndryshme do thotë ë uh, në botë, në përgjësi, dhe me anë të këtyre ndërhyrjeve, tentojnë do të të të realizojnë synimet dhe objektivet e tyre. E pa të shimë njën nga objektivat të, të këtyre shoqrive është edhe mzbrapsja e, e përparimit e islamit dhe rikëthimin do të të të të praktikës si islamet edhe edhe në për domthonë në, në jetën e përditshme të të muslimanëve, posaçërisht do thotë në rregullimin e shtetit Prandaj, e kështu me radhë. Prandaj në kohën bashkëkohore është e qartë se është një tendencë që ata të krijojnë do thotë ë disa disa gjëra me anë të cilave kanë mundësi do thotë ta zbrapsin do thotë këtë parim të islamit. ë të flasësh do thotë për këtë Ka shumë që farë të flitet, unë e thashe dhe pak me heret edhe musliman, dhe thot, kanë kan shkruaj të libra dhe kan, i kanë vlerësuar, dhe thot, qëllime dhe objektivet e këtyre shëshrive sekrete, po edhe jo musliman, dhe thot, kanë folur edhe kanë shpjeguar, mirë po unë, dhe thot, në, në këtë razë do të kësha theksu atë që ndoshta edhe edhe edhe ne musliman do thot pu japim nje hapësir pak të tepruar ë çasjes ndaj ndaj këtyre shoqërive për faktin se e tëra ajo çfarë bëjmë ne është vetëm të të ta in, informojm opinionin e përgjithshëm se kush janë këta dhe çfarë janë synimet e tyre, çfarë kanë realizuar dhe çfarë është sistemi i tyre, çfarë realizojnë e kështu me radh, në një formë do thot një një shuarje, një kurrështjeje që qëllimi i i i këtij informimi e, nuk është i qartë do thot tek tek muslimanët dhe etjera ajo çfarë realizohet tek ta njerëz është që vetëm informohen edhe etjera ndalet aty. ë ndoshta më e drejtë është për muslimanin që fillimisht ta kupton se traditë e jo besimtarve edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam, por edhe në në kohën bashkëqore është që ata i vazhdimisht të ngrin kurtha dhe të të bëjnë do të thotë devijime dhe mashtrime ndaj muslimanëve, që ata të bindën do të thotë në këtë tradhti dhe në këtë mashtrime. Dhe kjo është do të thotë një një ligj, një traditë e jo besimtarëve gjithmonë. Dhe ne nuk duhet do të thotë të çuditemi për kët. Ajo që çfarë është e domosdoshme për ne është që ne të mundohemi që të realizojmë suksesin pavarësisht këtyre kurthave. Pë, e, dhe mos të mirëm i me ta, po të mirëm i më shumë me vetën tonë dhe të mundohem se qëfar realizojmë dhe qëfar jemi duke bërë. E, e, kjo, dhë, ndoshta, do të ishte dhe të thot ajo e nevojshme me cilën do të duhe i muslimanet të, të interesohen dhe të punojmë, e, po e thëmë këtë për faktin se shumë prej muslimanve kër i dëgjojnë do të thot se qëfar janë duke realizuar armisht e islamit qëfar suksesi kanë arrit në këto dredhi, në këto kurtha, si kurse e shojmë, do thotë, në zemrat e tyre një loj, e, një loj pesimizmi, se nuk ka mund si musliman të përparojnë, nuk ka mund si musliman të realizojnë sukseset e tyre, për arsye se gjdo sukses është, do thotë, i paraprinë asaj, do thotë, një kurth dhe një dredhi e armishve të islamit, dhe e shojmë një loj pesimizmi dhe kemi të shumë nga ata musliman që ndoshta të vetëmin zgjedhje e presin ardhe në mehdiut, dhe thotë për cilin ka paralemru para pe i gamberi sallallahu alai usam, apo eh, paracitjen e shenjave të kiametit, edhe aty dhe thotë është dhe thotë eh, dalja apo shpëtimi muslimanve. Ase si, eh, unë edhe njëherë e theksoj se armistë e islamit do të vazhdojnë të ngrin kurtha, të vazhdojnë dhe thotë të mashtrojnë dhe të tratojnë eh, muslimanit, E jona është që këto mosta mosta na zbrapsin neve, mirë po ne të vazhdojmë do thotë në në realizimi, realizimi në realizimin realizimin e sukseseve tona, së padyshim njeriu nëse nëse mundohet, atëherë çu shka thon Allahu i Madhërisht, armisht e Islamit vazhdojnë të të ngrin kurtha, kurse Allahu i Gjëshanu gjithashtu ngrin kurtha kundër tyre dhe padyshim fitore është në në anën e Allahut dhe atyre që janë do thotë pasus të zotit të plëtëfuqishëm. Allahu e di më smiri. Hoxha, Allah, ju shë përblefë, ne kemi një të reshikuese, e cila faktikisht ka dy pëhetje, pëhetja parë është kja. Thotë, e kam hapur një kontët kursimeve në bankë dhe aty ka përçindjet ka matës. Qëfar duhet bëjt, thotë, matët përçindje? Thotë, a duhet e mosë marë fare, tu ashtë pëndaj të varë përve në qoftë, se marë apo të ambyll krejt logarin e kështu të tërho të Kjo pyetje ndoshta ka nevojë për dy sqarimin e dy çështjeve. Çështja e parë hapja e giro llogarive në për në për banka, themi se është do të thotë kanë bër, kanë trajtuar do të thotë ulemat bashkohor dietar të bashkohorit në lidhje me hapjen e këtyre giro llogarive dhe e drejta është që nëse besimtari apo besimtarja kjo posëdon një pasuri dhe i friksohet mbajtjes atyre parave në shtëpi apo diku tjetër atëri i lejohet atij apo asaj të hapë një qiro llogari në bankë dhe ti deponoj do thotë ato parë në në në këtë bankë mirëpo ata theksojnë se domosdoshmërisht se hapja e këtyre qiro llogarive duhet du të jetë në për ato e, forma do thotë qiro llogarive në të cilat nuk ka llogari kamatare do thot sikur se janë giro llogari të rrjedhëse. Prandaj në në rastin konkret të, të kjo vajs themi nëse juve i keni deponuar parat në giro llogari në të cilat ka në të cilat ka përqindje kamatare, atëri i tërhiqni ato para nga këto giro llogari dhe hapni giro llogari rrjedhëse në të cilat nuk ka do të thotë përqindje kamatare dhe në kët inshallah nuk ka të keqse nëse i mbani parat aty. Kurse çështja tjetër ka të bëjë me, me ato paratë e Kamatas, se ku ti i harxhoni apo ku si ti lirohën nga ato para, themi edhe në këtë kat trajtimin dhe shëllimet e dietar të bashkëhor, dhe e drejta është që ato para fillimisht ne të tërhiqim. Mos ti i lajmë do thot në në shërbim edhe që banka ti shfryzoj ato, ti të tërhiqim kur eh, ku të të harxhohen ka shumë do të thotë forma edhe edhe mendime që ka von dietar pa u zgjeru themi më e drejta është që atë ato ti ti japni në ndonjë sadaka publike që nuk i drejtohet drejt për drejt do të thotë ndonjë ndonjë fukaraje mirë po një një fond do të thotë që është i përgjithshëm ti eh, ti jepni ato jo në emër që është sadaka nga ana juj po që ju të të liroheni nga ato para do thot, të thotë haramet zoti di mësimin Ala ju shpërbleft edhe ju, Hoxha, ndërkohë pyetja e fundit e cila më arrit të po nga njëta teleshikuese është kjo. Është shkurtë dhe sigurisht me një përgjigje të shkurtër nga ju për shkak të kohës. Thotë, a lejohet të mos i tregoj burrit tim në qoftë se për shembull babai apo vllai më japin si dhuratë ndonjë të holl para? Po. Ëh, është duhet ta kim parasysh se Islami plotësisht jep të drejtën e gruas që të posedoj pasuri edhe kjo e drejt, dhe thot, nuk ka mund si ti cjenohet nga ana e burrit. Dhe në rasin konkret, nëse gruaja, dhe thot, i vjen do një dhurat, apo edhe para, dhe thot, i vjen nga burr, nga familia, qovën nga babaj, vla, apo dikush tjetër, atër nuk ka të kese që atë pasuria ta, po them, kushtimisht ta përvecaj dhe, dhe të bëjmë të që farë të dëshiroj. Dhe në këtë, dhe thot, nuk është e drejt e burrit që ajtë ndërhy, uh, apo të ndërhy ja mardoset kët pasuri për faktin se ajo pasuri është drejt për drejtë e e themrës e kësaj gruaje dhe ajo ka të drejtë të bëjë me të atë çfarë dëshiron. Por nënën tjetër a ka të drejtë që mos të mos ta lajmëroj burrin do thot për këto të Holla, themi se në parim nuk ka të keqe, do thot nuk nuk është gruaja e obliguar që çdo zh, Gjithashtu do thotë ta informoj burrin edhe për çështjen e posedimit të një pasurie apo jo. Nuk është e obliguar. Mirpo në, në aspekti mirë edhe i mirëkuptimit dhe i bashkëjetesës që burri do thotë ta ta kuptoj apo ta tjet i bindur në transparencë të ndërsjellë. Edhe nga ana e burrit, po edhe nga ana e gruas, ndoshta do të ishte më e drejtë ta informoj burrin, po nëse e kupton gruaja se kjo informim mund shkaktojë që ai burri të kërkojë, do thotë, kët pasuri, apo mund shkaktojë që të hidhrohet nëse nëse gruaja refuzon t'i jap të thotë kët pasuri, atëherë ndoshta më e drejtë do të ishte që mos ta informoj. Zoti i të mësirë. Atë roxjnë më kaq edhe po e përmbyllëm këtë emision Allah, ju vallallaj u shpërblej por gjitha përgjigjet. Edhe juve zoti ju shpërblej. Të ndruar të lishëkues, gjithashtu dhe ju, Allah ju shpër vleftë për vëmendjën të oj. Në këtu do të ndahemi sigurisht për të lenta kemi javën që do të djenë. Ndere atëher, ju lemnë për kodeshët Allah, të sëremu alikum.